Під вікном у барона в бруківці є один камінь особливого червонуватого кольору, і всередині його викришилась невеличка заглибина. І ось треба так спритно плюнути, щоб улучити саме в ту заглибину. Внаслідок невтомних тривалих вправ барон домігся того, що влучає за третім разом і вже виграв не один заклад. Після цієї розваги настає дуже важлива пора одягання. Про майстерне зачісування і накручування волосся, а особливо про мистецьке пов'язування краватки барон дбає сам, без допомоги Камердинера. А що ці дві важкі операції тривають досить довго, Фрідріх використовує вільний час, щоб одягти і мене. Тобто він миє мене змоченою в теплій воді губкою, розчісує густим грібінцем довгу шерсть, яку перукар позалишав у належних місцях, і надягає на мене гарного срібного нашийника, яким барон ушанував мене зразу, тільки-но виявив мої таланти. Наступні хвилини присвячені літературі і красним мистецтвам. А саме ми йдемо в ресторацію або в кав'ярню, з'їдаємо бівштекс чи карбонат, випиваємо чарочку модери і трохи заглядаємо в нові журнали і газети. Тоді починаються передобідні візити. Ми відвідуємо якусь славетну акторку, співачку або навіть танцівницю, щоб розповісти їй про останні новини, а головним чином про те, як відбувся чийсь дебют учора ввечері. Дивна річ, як спритно вміє барон Алківіад фон Віп подати свої новини, щоб завжди підтримувати вдам гарний настрій. Супротивниці чи навіть Колезі, не дістається й маленької частки тієї слави, яка вінчає господиню того будуару, де він саме сидить. Бідолаху обсвистали, висміяли, а якщо вже ніяк не можна замовчати справді блискучого успіху суперниці, то барон, напевне, пригостить господиню новою скандальною історійкою про ту даму і її так само Радо вислухають, як і поширять далі, щоб належною пайкою отрути покропити квітки на вінку суперниці.